من يهده الله فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبد ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفق قَهُ فِيدٍ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ سَلْمَانَانُ <laughs> حاضرین علماء کرام او طلبه اعظم الله دستا او دنیا او اخرت سره زمانہ خیسته وګرزي منغتا سوچکم پروگرام کې راځم شو یو داغي سبب آ منغتا سوچ ته دی چداد دین یو ادارہ دا الله رب العزت دل تا قایما کړی دا او په دې کې هغه اختتامی پروګرام او ورسره ورسره د یو شي د اختتام سره سره افتتا سباد بل سوا سالانه اسباق ار ختمې دو کیو هروګرام دای جوړ کو ور سره نور وجوهاتم او بل طرف تا سبال بیا د الله د دید عام معاون سي زونه شروع کیږي د دوالو پروګرامونو کې مونږ او تاسو لا دعوت او مونږ را جمع شو بیاںونه ان شاء الله الرحمن رستوبکیږي ز ته مهدیه او سو خبرې کوم شېول قران والحديث مفتی سیدي هغه مر را رسیدلې دي او وي بخبل بیان کوي ان شاء الله الرحمن عزت مندو عوام او طلبه ورونو دنیا کې د علماي کرامو او د طلباو یولې مقام ده او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم او د طالب لوی مقام خو ده او نبی علیہ السلام دنیا تا اللہ رب العزت معلم را لے تعلیم ورکون کے را او نبی علیہ السلام دا آغا تعلیم رسول دا انداز سرا ادا کری دی چې دنیا داغه په تعلیم ورکول وباندې گواړه چې داسې معلم داغه نه مخکیم چانو لیدلې او نه چالی نرستو چاليدلې خساره ده دینه دوالما او چې مقام لوي دي نو علما او لسکارم په کار دي نو دا علما او لسکار حدیث پاک کے راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء کرام د انبیاء وارثان دي نو د انبیاء وارث باغه کار کوي کوم چې انبیاء کرامو کړو مقام سرسرا دا پکار دی چې صالح خپل کاروم او پیجنې پکم کار چې مقام ملاو شوې دي ناغکار کول غواړي د مقام خدا مختصر کافی چې د جناب محمد رسول الله صلی الله وسلم ارشاد مبارک ال علماء ورثه علماء کرام د ام بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اللہ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اشراف امتی حملت القران زما د امت اغه معزز خلق زما د عزت وعلى خلق زما د امت اغه شرافت وعلى خلق عظمت وعلى خلق وقعه وعلى خلق وقار او جاهت مرتبه وعلى خلق اغه احملت القران د قران او چته اون کی د قران عالماندی حملت القران د قران دا یاندی د قران عالماندی د قران حافظاندی اشرف امتي حملت القران دا اولی مقام نه دارنګ یو حدیث کرازی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب محمد رسول الله بارک وی خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زاعت یومی من بعض حجری جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تخبلو بے بی بیانو دو کمرونا یو رزی وکمرین راو وطا بازو کمرو نراو نُفَ اِذَا هُو فَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ هو اِذَا هُو بِحَلْقَ تَيْنِ جنابِ محمد الرسول اللہ جمعات طراغِ مسجدِ نبویتا فَ اِذَا هُو بِحَلْقَ تَيْنِ جنابِ محمد الرسول اللہ داخل شو پیو دو او ڈالو بانده دو ڈالی لگی دلی وی یو حلقا و او بل طرف بلا حلقا و دا دو جماعاتا دو حلقی دو ڈالی ناسته وی اِهْدَ یقراون القرآن و يدعون الله تعالى یو ډل اغوا چې تلاوت صرف کو او يدعون الله تعالی نه دعاګانې غوښتي د الله نه دعاګانې غوښتي او د قران تلاوت وکاو والاخرا یتعلبون و يعلمون یاو بلډلاو مناستاو بل ترپ دیو القوا اغه ز دکلم کولاو خودلم کول سمانه سپک دکړوالو نو سپک خودلووالو دغه ډله اغه د کارکو قران هاي علم حاصلو د قران تعلیمات دکل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم چکل دواړه ډلیو لیدې وی کلن علی خیرین دواړه په خیر باندې دی ها هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله دا یو ډلاده خو قران ولي او د الله نه دعاګانې وغوړي نو په ان شاء الله اطاهم وان شاء الله منعم الله خو شوانو الله بوله دعاګانې قبول کیو کدا الله خو ښه نشوانو دعاګانې بیرت کی الله دعاګانې قبلی مهربان بادشاہ ر لیکن کله دعا قبولولو کی تله دعا قبول وکي دوم را خير کم چاغ داغي غواړي چې بل ترپ تا کې یو لوی خير الله تفروش وي ا اوغدا واقع ده او اوغدا کلمات دي اغه ابراهيم ابن ادم رحم الله د بصره بازار کې روان دي د بصره بازار کې روان دي خلق تر چا پیر شويا ابا اسحاق ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا او ابو اسحاقا سشوي دي منلرا سه شوي دي مونږ لا را چې مونږ د الله نه دعاګانې غواړو والله تجیبله نه هغه زمګه دعاګانې نه قبلی زمونږ دعاګانې خو نه قبلېږېتهوي براهې ممننیاد هم ابن اوله ویللی نه قلو به کوم ما تت بیا عشرتې اشي ستاسو زلوونه پهلسسوې زنو باندې مرړ شويدي ستاسو کېلس کارونه دا سر راغلی دی چې ستاسولوونه پههغې باندې مړه شوي دي نوستا دعاګانې ځقان نه قبلېږې د الله دربار کې تا من جمله و تا غي اوسويلي وي وی لسوالويلي زتا اوس تا اوسوامه وياو دا عرفتم الله فلم تؤدوا حقا تاسخو تاسخو الله في جندل دل لیکن دا الله حق مونده دا, دا کله دا خوای چی او الله پی جنم لكن دا هوایچاو خالق شته دا هوایچاو مالک شته لیکن دا الله توحید چې څنګه الله د معرفت حق دې هغه مون نه ده دا کړې عرفتم الله فلم تؤدوا حقا دا الله د معرفت حق تاسو نه ده دا, دا کړې څومره خلق دي الله په جنې الله مشرکینم په جندا الله يهودم په جندا الله نو سواراوم په جندا ټولو په جندا لیکن سره دا غینا شرک یا توکي مفتلو ازم ګورای پلان کای ک پس راته تاویزونه را باې د چا چرګه روګ د چرګې لام بیا کاپیې چرګې لام کاپیر کېږي مشرېږ یا پهبرته تازونه را اوباې بس اپس سبل یادی ایمان چې کمدننو چاپکړی او پلانکیځای ک پس سبر داسې مخی زلیږي دا بله بام ډیر زلی داییه بجالوم ډیر زلی, زلی نو پلان ککیځای کیا ب راوتې دا پلان کې دا کې چې کمنو پیر راوت راوت چې په د نشته دا کم ځای نه راوزي چېطره په شخال چې او کسه چلوې خو بس راته یو ګټ نه راوزي او شروعوش او ډااکې غورځ خو منګ بیاده چرکې دپاره ایمان خرڅ منګ بیاده ماش دپاره ځو مروک شوو دا, شو دا الله در کله نوڅې ځان کاپر کې و دا پییان را باې نو پریان خو هم عالی ملغاب نه دي خو هم ولا قانو لهمون الغب معله بسووفل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله غيب دان ییکو الله دے زمکا او آسمان کې غيب دان صرف او صرف ییکو الله دے ذره ذره نبي عليه الصلاه والسلام باندې خو سحر شوه دے او کوډي شوه دي نبي عليه الصلاه والسلام تا خو چوهه ترسون وراغل نی نوکه تلو نی نوکه تلو او نو نبي عليه الصلاه والسلام چې کم په دیوال ټي وي جوړ کړهو چې نه خې راخ کليو ما شومې دوکا کا ما شوم دوکا کوئی نه بالغه براولې اصلي ګمرا ده اصلي مرتد ک افسف ده ناسته یاد ساتي چکم سړې تاوي تاويزګر چې د مور نوم برا تخې دالوې تاويز دا جادوګر د تاويزګر نه ښه صحیح تاويز نه کيده دا, دا جادوګر د سایر ده یار توي چې تور چرګ براولې دا ناستی خلق دو کا کئی کرنا ابراہیم امنی ادا متوی عرفتو ملا فلم تو ادو حقا تاسوخ الله اللہ فی جندل دے لیکن تاسو دا اللہ دمارے فتح حق ندے ادا کردے تاسو توحید ندے فی جندل دے توحید صرف دا خو نو چھلا بکیانا پیدا کردے او توتی پیدا کردے ابو جالم من تو تو بکیانه دا نو ته الله معرفت توحید فی وجوب الوجود توحید فی الالوهیت توحید فی ربوبیت توحید فی التدبیر والتصرف توحید بالاسماء والصفات تا بجندل غواڑی او داغه د پارلوې لوی لوی لو وختونه علما کرام وقف کړی دي عوام نشته خلق لګیا دي علما لار کوسو کې منډه وای اپه باندې اور لا کور توره سول خصوص نشته هغه چې عزګار نه دی وزګار نه د سوق شته درنه چې هغه سودا واخلي هغه په بزور خرڅي خو هغه ستواله سوق نشته ویعرفتوم الله فلم تودها کتاويس په پیسو خرڅي چې کاپیر کوي یو مو پیسې ته مخلی نوات ډېر پاسانه اخلي د اور پس خپل زیږی ویعرفتوم الله فلم تودو حق تاسو خلافی جندل ده لیکن د الله د معرفت حق مونږ نه ده دا کړه زامتم انکم تحبون رسول الله وترکتم سنتو تاسو دا گمان کوئی چه منگا دا جناب محمد الرسول اللہ سرمین دا و حالا انکه حال دا دے و ترکتم سنتا ہو تاسو دا جناب محمد الرسول اللہ سنت پریخې دي د جناب محمد رسول اللہ سنت مو پریخی دی اغام کے پاتی دی خوادی کے پاتی دی ہاں. پا آغا سنت و جنگ شروع دے چه پا آغی که دوڑو طرف و تا سنت تی پا آغی بانده جنگ شروع که څوک وایي چې راولې دین کینمو ځینې کې نو څوک یې نه کینمو ځینې کې دواله خدای والي دې پدې اخته دي دواله خدای والی دواله سنت د جناب محمد رسول الله وله خامخو غیمد جوړه کړه اغه سنت تکا روایا چې کم سنتو مقابله کې بدعات دي غم کې وګوره سمره بدعات او, سمر او شرکيات تی خادو کې وګوره سمره بدعات او شرکيات دي خو ظلم شروع کې اغه مقابله کې بس نه شو کولای خو غنی دا غانیت هي او مولایلا واه یو بل لړر تا کړی جناب محمد رسول الله سنت تاسو کریږي کوفار راغلی دي پسر ناس دي کوفار راغلی دي تخپلې طریقې د کیبل او د دا نت دارنګي د دا غانو بجانو په شکل کې زما کور تا را رسوله زما خزه تر سنت د جناب محمد رسول الله پته نشتا زما بچو د پته نشتا او ماتم پته نشتا اضحب حبو ال حبیب و تدعی حب اللہو مازا کفی امکانی اتو حبو آداء الحبیب و تدعی حب اللہو مازا کفی امکانی تد جناب محمد رسول الله د دشمنانو سرمین اکے داغ دشمن دے دوستگر زولد دے و یهودی زمار اردے نصرانی زمار اردے تد آغا دشمنانو سره اکے و تدعی تد حب الله او داود دادا چې زما د جناب محمد رسول الله سره میندا ما زکفي امکانه دا سره ممکن اندا بیا توي وي وكذا تعادي جاهلا احبابه اين المحبه يا اخ الشَّيطانِ. دارنګه د دا جناب محمد رسول الله چې کمل غریو د جناب محمد رسول الله وارثان د جناب محمد رسول الله محببین دا غیره سره د دشمنی شروع کړي د جاهلا هو جاهلا اين المحبته یا اخ الشيطانه دا خطه د شیطان رور ګرځیدل د شیطان رور ګرځیدل استاد جناب محمد رسول الله سره مینا کمزای کېدا چ دشمن ده جناب محمد رسول الله اگر تا دوستو ګرځو دوست د جناب محمد رسول الله اگر تا دشمنو ګرځاو دشمن دک لاس نه ده سمره طریقې دي چې مونږه د یهودو کور ترادنه نکړې سمره طریقې دي چې علما مونږ غږی کې لری کړو د علما وبند جمعه تونه بنشو درسونه د قران بنشو لام بنديګي زور شورو ده سمره اوجل سمره وجنی سمره زور شورو ده ا څومره چرچونه موجول کړه څومره کمندنو مزارون لپاره پیسې ورکول کېږي دشمن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لړ نه کرولرو پای مزار لکه بل راغې نو 20 لاک چرچ لور نو بل راغې نو مزارونو لې ور کړې او نو سوارا هغه دشمن هغه او وارسان د جناب محمد رسول الله هغه دشمنانو وګرځیدل او داوته محبت د جناب محمد رسول ده او تو اداره د شیطان رور ولي شروع کړي داره شیطان رور ولي تا شروع کړي دا دک اس مینا او محبت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نشته بیا توي قراتم القرانا فلم تؤدوا فلم تعملوا تاسو قرآن ولي لیکن تاسو فارې باندي عمل نه کوین تاسو دعاګانې زکنه قبلېږي دا رنګ ډېر خبره ورته کړي نو الله رب العزت پیغمبر فرمایي اهولاء يقرؤون القرآن ويذکرون الله د خو دعاگانې غواړی دا الله نه او قرآ تلاوت کوي په انشا هم انشا من هم که الله خوا خش وررکپ ورکله به و ک که د اللهخوا غو منه به کې وررب نهې وله نن زمونږ دعاګانې وللی نن قبلېږي صرف او صرف وجد دا د دعا ادب نهڅوک خبر نهدي د دعا نام مخکې چې الله تهڅ غړ غې نهسوو خبر نه دي چې دواله را شوي و ې تا چې خدای ته و زما سره روان ده نړی خدای کابلای تاسو سره روانه کړل نن څنګه دا وسيله له په وسيله د پلان کې په دورخه د پلان کې دورخه وسيله جوړې کړي دا کمونه پراخ فات شروع کړل بده دعا قبولېږي په دې دعا قبولېږي ته الله سره روانه کړل نو الله تعالی سره دعا قبولې کړي بلہ ډل ناس ته نبی علی صلاتو والسلام فرمایل واه اولای يعلمونا و يتعلمونا وَإنَّمَا مُعَلِّمًا فَجَّلَ سَابْ مَعَهُمْ تعلیم و انما بیس تو معلیما فجا لصاب معم و دا ما چې د نو دا خو تعلیمه او تعالم ک لیادي تعلیمه او تعالم خیر وکم من تعالله ملقرورآ نهاللهمه غه ستااسونهغ انسان دی د ټولوونه غوره او ابزل انسانغ دی هغه تعال ملقرآانه الله قران اسدا کو یای یا قران بلته خو دا یای قران سدام کو بلته مو خو دا ټونه لوی غره تعلیم نه اغه تعلیم او تعلم دا کل دا نچ اسراج جمعهت کې خلک دوکه کو موږ تعلیم او تعلم کو او اغه دوکه کې ناس او چ سوق د قران आवाज چت کینو اغه لاته ورکا تعلیم تعلم نه دی تعلیم او تعلم د جناب محمد رسول الله د قران خیرکم من تعلم القران د ټولنه غواره تاسو کې هغه انسان دی چې د قران تعلیمي حاصل کاو بلته د قران تعلیم, تعلیم ورک دا ټولنه غواره خوشنصیب انسان دی جناب محمد رسول الله وي مسجد نبوي کې تعلیم او تعلم چکیدنو د قران او د احادیثو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاه والسلام د دوی مډلا دای خو دا قران زکه یو قران بلتاو احادیث زکه یو خای دغه ډلا زه معلم را لګلې شو نو فجلسوا معهم وی وی د્વાلو ته د خیر یو طرف په تا ناشته د قران تلاوت کیږي او دواګان غواړي خبره ده خبره ده ډیره خبره ده لکه د دین بقا پدی باندي نه ده د دین بقا پا دی باندي دا چې قران خپل امز ده کی او بلته هم اوخای قران خپل علم حاصل کی چې قران زمانه سغواړي قران زمانه سغواړي دا نه چې بس صرف تلاوت ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل قرائت خوش ده لیکن جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلو اخر زمانہ کی دا ظلم به شروع شي چہ دا قران حروف بد ده سے نه غول کیږي لکه غش چنه غول کیږي غش چنه غول کیږي لیکن دا قران اغه حدود بزایا کیږي دا قران حدود نن شته حد پساره ک باندې شته دا قران ما شته چہ غلط سزا ور کړی شي نا غلط مراعات ور کو لیکيږي کی گی دا شته چې چې ته زنائی له حاضر کړلې چې شادی شده ده غیره جمع کړل شته چې لې دلي تاسو په د خپل ژوندګي کې د سپینګیرو نه تاسو کوم شتار نيشته منګنیزو ائند پته نيشته به بل چا منې لیدي شته دا چې ته حد قرآن چې هغه کې یو غیر شادی شوده ده او اغل چې کم دنو کوړې ور کړې شي چې زنائی کړې چانه دلیدلې چانه دلیدلې دوربین غلره کوي خوربین کوم په نظر نه راځي دربین کې هم په نظر ناراض دربین قلاله ری خبره ده هغه کې هم په نظر ناراضي ها محفلونو وګورن لول لو پوسټره لګېدلې محفل قراءت نو محفل قراءت کې د غشو په شان ته حروف نیغي نبی عليه الصلاه و او ټول ګيري خريلې نبی عليه الصلاه والسلام مليو اکثر منافقي امتي قرراوا زمادو امت اکثر منافقین دا بقاریان حاضراتی قاریان حاضرات د ډاکثر منافقین زماد امت نبی علیه الصلاۃ والسلام میلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام بار بار د دغه وجه دی ویلو اقرا القران ولا تاکلوا به او قران ولې ولې لیکن قران باندې چې کم دنو ډوډۍ مخره او په قران خرا کو دا رنگ نبی علیه الصلاۃ والسلام میلو او محشر او تولګیا د قاریانو او د قاریانو تولګیا خبردار په خلکو بوج نه شي ګورې بوج نه کوي ننغه مهفل قراءت لگی لیکن اوپاګي د حکومت د دنیا خرچي کیږي کی دارنګي پاګي باندې پرایویټ د دنیا خرچي کیږي کی لیکن د قران اصلی تعلیم په مدارس کې د مولا د لا سوتدې د مولا د لا سوتره منګه سېکلو منګه په مدارسو کې ګرځېدی او د جماعت اشاعت توحید و سنت مدارس تي الله د دی نورم ډیر کیږي اغه کې کی به قران اغه سړې وې چې هغه په مدرسه کې خوبويږي نو هغه قران ور او په د نرو مدرسسوو کې چې خناعلیکوي م بس خیر سې ترجمه د دلله ورکوي چې خعلیک تجمه غله وررک دا د قرآ ځای کو نه دي خعلیک چې غ نهپې ترجمه د پختود تفیر نامش جوړی نوغلی ورې ور دا چې بس ځان ت خللا کاه. نبيله سلات اسلام ممسجد نبوي کې تعلیم او تعلمم دا چې شورون دا د قرآ او داديسو اوهورره الله او طالان هو راغکن نه بازار کې چغقلله. اے خلکا وی ورشی تا سودی ځای کی چې کمند نو بازار کې لګیا او آلته کې د نبی علی صلوات و سلام میراث تقسیمې میراث تقسیمې خلکو رامن ډېر چې جماعت کی میراث تقسیمې کی راځي چې لاړ شو چې جماعت ترال نو دلناستره قران علم او تعلیم او تعالم او د احادیث شروع د قران او ته ویل ته میراث نشته په د پیغمبر میراث هم دغه وکنه دغه د پیغمبر میراث او دا چې کم د په جماعت کې کید تا زدل کې بس په ته پر په باتیں غوښته شوی ته پرو باتیں غوښته شوی پیغمبر میراث هغه د هغه ته تقسیم کی نبی عليه السلام خپل عاملي تور سرداو خدل چې نبی عليه السلام راغه وې ز معلمم او اغه سره کېناستور چې زما اصل کار هغه تعلیم دی او دغه وجوه چې نبی عليه السلام تکله امر شوی دی اقرا نو ترمرګه پوری نبی عليه السلام هغه سرت رسول دی که ورته شوه دی بلغ ما ان ذلایلایکا من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته او پیغمبر تبلیغ وک تعلیم ورکا د قران کریم اور سوا اور سوا تا تا چرالې غل شو دی کتا دا کار اونکا نو فما بلغت رسالته تابع یاد الله د پیغام د سره رسول نه دی دا اور سوا نبی علی صلوات والسلام لګیاو ا دارنگ دی عدیث کی عاجبہ راوی چه کلا زکر کئی نو آغا وائی احدا هما یقرون القرآن و یدعون اللہ والاخرہ والاخرہ یتعلمونا و یعلمون بلدل دا سوا چاگئی که یتعلمونا اغیز دکڑا کولا نو بلتے خودل کول کلا چه جناب محمد رسول اللہ الفاظ نکل کئی نو پاگئی که وائی دا بلدلہ یا یو علیمونونه و تعال لونه اشاره یو جمله کې خپله دکړه مخکېده او په بله جمله جملہ کې خپلز د کړه دا مخ کې بل دا او بل خو بل تا خو دلدار په دویمه جمله د جناب محمد رسول الله کې اگه کې بل تخودل اګه مخ کې دی او پخپلس د کول داروست دی اشاره دی خبر تا کئ وسړي او اول خوب خپلس د کوي بیا بل تخای لیکن چې کم سړي د کړه نو دې پخپلس د کړه باندې اکتفا نه کوي دې نور نور د کوي عالم ته اشاره د پکې چې تو ودان کې چې کی تا او ټکس دا نو بس بیا تو مستغنی نهسته او بل یو ټګي د چاته بغوګ نه کوي یا وټه کې د چاته باغواګ نه نه نه خپل د سس د کړې دي پښتانه وای کنه یا علم دریاب لا غاړه له او علم خلوت دریاب دی د کو خور دری او سړې نه وای چې ګینی بس زوته کوښمه مار سره جمع کړه نه نه د دې کیناری نشته راخه اود دې کیناری نشته دا به کم نه نوز دکای دارنګ حضرت عائشه رضی الله تعالی د حاتا نبي عليه الصلاه والسلام ارشاد فرمایو و ان الله لم يبعثني ان الله لم يبعثني معنتا ولا ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا زه الله زدا سي نیم را لې غلې چې خلک دي تکلیف کې واچو ما بوج دي په جوړ کم دا سي الله نیم را لې غلې چې خلکو ذلت ته طلب کم د خلکو پر سويه او ذلت خوشاله شم نا نا نا ولکن بعثني معلما ميسرا زتيب نو معلم را لګلې شو مو معلم دا سي معلم چا میسرم او دغه واجب جناب محمد رسول الله تشکیل د معلمین وکاو نو جناب محمد رسول الله وې يسرو ولا توسرو فخلقو باندي اسان تيارا ولي خلق تا کالی پو کې ما چوي مشکلاتو کې ما چوي يسرو ولا توسرو يسرو ولا توسرو خدا نا چې دا اسانتي نه انسان دا مطلب واخلي روشن خیال راشي چې اسانتي غوډاره چې موزمو کو اسانتي ده روجبني سا سانتي ده نا نا الله چې کم احکامات را لګل دي نه يريد الله بكم اليسر الله پتا سبحانه در يسر اس اراده کړی دا غواړي په تاسو باندې آسانتیا د الله تعالی ټول احکامات آسان دي کرو جدا نو آسان ده الله کومز دین نو آسان دي څومره احکامات د رب کائنات چې دینوغه آسان دي لا یوکلف الله نفسا الا ساه انسان کچه کم طاقت دینو دا هغه موافق الله احکامات را لګلې احکامات دغه موافق دی د رنگ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم طریقه د دا تعلیم داوا چې انتهایی خیستا نرم انداز کې لیکن کله نرم او کله گرم دانا چې هر ځای کې نرم چې سوق د راځینو هر چا نرم نا نا نا اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ندان نقش زده کیږي او خپل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و تقریر او قول او فعل کدا طریقہ بالکل آیا دا علماء کرام لکې کده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معجزام نوې سیوا د اصحاب محمدنا الله اکبر لري کيمتینو قطه دا چې نور معجزه د جناب محمد رسول الله نوی او صرف او صرف یک کیو معجزه ده جناب محمد رسول الله وی چا اصحاب دو جناب محمد رسول الله د ک معجزه وی نو لا کافو د ک چکمنه دو جناب محمد رسول الله د فار کافیو د یو معجزه د اغه دین ز د کول شو اغه می یاد ایمانو دانا چی یار دا نه چې هغه ویاره صحابه معیار د ایمان نه دي می معیار د ایمانو ابوبکر ابو بکر معیار د ایمان او معیار د سنتو حضرت ابو بکر عمر عثمان علي دا معیار د ایمان دا نه چې سره نن را پاسي او په پا صحابه او جرح شروع کی عمر دوره دوره فتوی د قران خلاف کړی دي یا چې کم ننو ابو بکر چې کم ننو دا کړی دي عثمان دا کړی دي نه نه ته خبر نه د خبر نه د صحابه او د مقام نه صحابه لوی مقامو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د صحابه کرام مبارک وي الله الله فی اصحاب د الله نوم یری گئی د الله نو یری گئی زما د صحابه کرام مبارکه لا تتخذوهم من بعد عرظه زما د وفات نه بعد هغه اعتراضونو نشانه مگر زوي اعتراض په سابونه کې زما ساب باندې اعتراونه کې دا رنګې نور ګنړه وایات د ساحاب کرامو په باره کې یاو دوه کتابونه د غ نه ډک پراتې دي د ساب ووی مقاموبارکیف خو د سابوي کرا مصففت دا د اشید دا او لکو فارې روحما او بینهم. دا تعلیم د سبه ده کې دو. اشد دا لکو فارې روحما او رو بینهم. کلګبوی فکافر باندې روحا ما او بینهم ډیر مینا ناخوی پخپل ما بین کې دا نه چې يهودي د رور کړی او د قران معلم اغ دشمنه ګرځاو ګاینی لا هی او مولایلا واه دا کار بنه کای نا خپل لچ کم نه نو نرمشا الذلۃن علالمومنینا عزتن عللکافرین ها طرز تعلیم د جناب محمد رسول الله هغه ډیر ناشناو معاویہ ابن حکم سولامی وی ما موسکه خبر وکړی روایت کرازی نزغس خلق لاس او ټوکلم نی ما نیغ نیغ قتل نی ما وتوی چې دا تاسو با څه چل شوی ده زما مردی بورې شي تاسو سمه تاسو چل کړل چې تاسو ماته نیغ نیغ ګوري نی غیدا لاس پتول لا اخلاص کړه اراده دا و چې دې غلې شي نه چوي مپوشم چې دې ما غلي کول غواړی نو زه وې ماذ جناب محمد رسول الله ما را ایتو ما را ایتو احدن ما را معلما من منو د جناب محمد رسول الله نا نم مخ کې نورستو ما داسه بهتري معلم نه دی لیدلې ما کاهرنی ولا زربنی ولا شتمنی د نبي عليه صلوات و سلام انزورالم ني مالز چې کوم نن کنزل وکړه ني زوټه کولما و راوی غختم ځان سره کینول می ماتوي چې ان هذه صلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران ودا مونځ له دې کې به تسبيح او تکبير کې قرائت د قران به کې دې کې به خبرې چې کم نه نو نه کويخه خبرې به پدې کې نه کې کلام الناس به دې کې نه کې خبرې باندې کې زيخ نه کنزلهم ني مال سو به را دي ویلې وی ني راټلهم ډېر خيسته معلم د جناب محمد رسول الله هر یو کار کې هر یو فیل کې هر یو قول کې او تقریر کې زمو استاد افاره خیر ده عارض می دا کو جناب محمد رسول الله معلم او جناب محمد رسول الله دا صحابه چې کوم د هغه معلمین رشت ما او تا تر رسولی متعلمین او دام په مدرسو کې ناس دا هغه وارسان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دي د دې جماعتونو د مدارسو نسبت هغه د بیت الله سره ده دارنګ دې دا د دې طالبانو نسبت هغه د اصحاب صوفه سره ده نو د دې علماو نسبت هغه د علما د جناب محمد رسول الله او د نور انبياو سره ده ا نسبت ده دا غره مخلوق ته په دنیا کې بهشکه د بلا خبره ده چې روشن خیال نن لګیادي چې مدارس ختم کو او جماعتونه ختم کو خدا دې دا خاطر دې ځان سره جمع وصات او دا ټټو دي پوسوري باندې اوتړي جناب محمد رسول الله ویلی چې تر قیامت پوري به حق پرسته یو جماعت وی او دای ته به هیڅ zarar نشور کوله ان شاء دا به وی او نه چې کم دنو داچا ختم کړی دی او نه به ختم شي جناب محمد رسول الله دا ویلو اشعاریین یو قوم یو قبيله و نبی علی السلام منبر ته اوه تا ډیرو خيارو په علم پوو نبی علیہ السلام اخو غی چاته خود نن کولا و غی سره گاونډیا نوز د کولینا نبی علیہ الصلات والسلام منبر ته وخته و ما بالو اقوامن ما بالو اقوام لا يعلمونا لا يعلمونا جيرانهم ولا يأمرونهم ولا ينهاونهم حجب خلقته خپل ګاونډیان پهین باندې نه پوه کوي هغې ته تعلیم نه ورکي نوته دقل خبرې کوي نو ته عمل کوي نه د س نه من نه کوي اجیبه خلک دی بیا ما بالو اقوا لا تععلمونه من مولایه ولا قونه اجیبه خلک دی د خپل ګاونډی ناس د کولم نه کوي او نه د هغې نه د کله کوي نه تعلیم حاصلی نظان پوه کوي نه بیا اصللاتو سلام منبر ن رااک شو ور سره دا موې خبردار کدن نن نه بعد زه خبر شم چې گاوند ته چا تعلیم ورنک او بدن ناروا منه نه مننه کو نو لا عاجلنهم العقوبه فت الدنيا سخت سزا به ولوال کوم را کو شو خل غیران دي چې قوم قومی و خو سيوي نه وي چې دا کم نو یو تخلق وي دا اشاریین ډیر لوی او خیار خلک دي و عالمان دي خدای چاته سخی سخیناو ودې دا, دا, دا گاوندیان دا روشن خیال دي باند چیان دي دا روشن خیال دیندې ته صدقاینه باندې چی او روشن خیال کې والله قسم بر کې دا د نن سمانی دا روشن خیال نه دی دا ټول هغه د زمانې د جایلتا باندې دی دا هغه هغه دا روشن خیال دا روشن خیال صدقاین نبي عليه الصلاه والسلام دا وینو چې هغه خبر شو شارين رالل نبي عليه الصلاه والسلام تا صد قوم ذکر خیر او کو د خير سره او سجه د دنو دا سه مونږ د بدو باندې یاد کړو نبی علی سلام دغه کلمه بیا چې کم نه نو ما یاد وی, وی چې دا مې ویلي دي تاسو به خلکو ته خوده نه کوئی تعلیم باور کوئی اغه یا رسول الله مولا ترا نبی علی سلام کال مولت تورکو اغه کال کې اغه چې سس د کړو نه گاونډیان ته خودل او گاونډیان د اغه نزدک گاونډیان د اغه نزدک نبی علی صلوات و سلام خدای تعلیم عام کا پو بچي باندې او کا پلور باندې با او کا عامه ک تعلیم عامه د قران سنت تعلیم او یاد ساته ک بچيله د اي بي سي تعلیم ور کړی او د قران ديني ور کړل په خدای قسم دا سې دله ک وجل د والله بدن تپوس کې الله بدن تپوس کې چې د قران تعلیم دی ول نه دی ور او دا دی سوکې کیږي کی دا کم چرزه او شپليګي یاد يهود بدنامي دا دې جمعه تونو کیږي کی دیمداري سوکې کیږي کی الله د حفاظتو کی الله وې ما کان المومنون لینفرو کافا ندی مناسب مومنان لرا چه لارشی دفارا دی جهاد طول پر طولا ولندا یو دلا لولا نفرا من کل فرقت منهم طائفا ولنوزی دا غلوئی دلنا یو دلا چه پوها حاصل کی پدنکے ولینزرو قومهم ازار جاؤوا الیهم لعلهم يحضرون یو دی لارشی علم دیو که دی دن کے دی دی او په دې دین کې اصله کی او چخپل قوم توافس راشي نو دې دې چې کلوه په سراشی نو اغي دې او یاروي او دې یاروي شاید دی د پاره چې اغي د نارواو نه ځان بچ کی تعلیم او تعلم د سلسله جاری ساتي jihad لوی مقام دی خو الله وی ټول jihad یو زلمځه دې د تعلیم او تعلم سلسله قائمې کوي اداره قائمې کوي الله دې مونږ لا په قرآن او سنت د عمل توفیق راکې مفتی صاحب د راغلي د غیبت بیانات کوي او اخر دعوانہ الحمدلله رب